Sallu ala rasulina Muhammad Sallu ala habibina Qulub Muhammad Sallu ala shafiyyna tabib Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 ربنا ولا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم فالاندريمت ذنا اندريمت i takoj vetëm Allahu gjallë shanu kriju si të asaj që duket dhe asaj që nuk duket Më shirruesi të përgjithshëm përgjith kërjesat e ti në këtë botë Më shirëborësit të përveqëm vetëm përbesimtarët ditën e gjikimit Allahune falëndërëm dërsa vetëm prejti ndim, falje, më shirë, mirësi, të mira Kërkojmë pre Allahun gjëleshan në hutë në i fale gjunahet tona A to të cilat i baimi medi apo pa dije, to të cilat i baimi haptazi apo fshëurazi, tambaja apo to vogla. Kërkoj prej Allahut xhënëshon udhëzim nga që vetëm prej tij vjen udhëzimi, e atë të cilin ai e udhzon nuk ka kush e devjon. Dorsa atë të cilin ai e lën në humbje s'ka kush e udhzon përveç Allahut xhënëshon një atë vetëm pa shoq pa fillim dhe pa mbarim. Dëshmëjmë me bindje të blot se nuk ka zot tjetër me merit që meriton të adhurohet përveç a val një të vetëm pa shëq, pa fillim dhe pa mbarim dhe dëshmëjmë se Mohamed, Jari, Saletu, e Salam është ropë dhe i dërguar i ti për të cilin nga thelsia e zemërave dërgojmë salavatër dhe selame, bi atë kërjesë të ndërshme, të dashur, të zjedhur të Allahu Gjellëshanë, në bi më të mërashmi në gjithë njërzis, në bi vullën e krejtë për nga mberve, Muhammedin, Birin e Abdullahu dhe Robin Allahu Salallahu alihi wa sallem, familjen e ti të ndërshme dhe të pastërt, shokët e ti besnik dhe të sinkjerë, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë, të cilët e ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e ti dheri në ditën e gjikimit. Të ndëruar ledhër, të ndëruar gjëmot, jemi në ditën e zgjedhur të ditës e gjumë, dhe jemi në pragë, në pritje të muajit të Ramazanit apo më mirë thonë në përcjellje të muajit Shaban. Dhe neve kemi filluar një temp të gatë mbi cicrritë besimtarëve, të, të cilat cilësi i duhon gjithmonë besimtarëve, e sidomos njeriu gjatë këtyre ditëve të fundit të Shabanit duhet të bajnë hulumbim rresilësive dhe këta cilësi të cilat përmenden tiparve son ato të cilët duhet larguoti largon nga që për të hinë Ramazanin i pastër dhe me cilësitë të cilat i dëshironi i dhan Allahu xheleshani dhe i dërgoi i ti sallallahu alajhi wasallam la biya an-nabi në, në e kaluar përmendëm ditë cilësi pra besimtari shikon të afrohet tek Allahu i madhruar dhe gjithë punët të cilët i ban mundohet të i ban që Allahu Gjeleshanu të të iknashur me ta dhe tjetërën të cilën e përmendëm besimtari gjendet në mes frikës dhe shpresës do me thonë frikohet që mose ka plonë dënimi Allahu Gjeleshanu si dhe shpreson në mëshirën, në shpëtimi, në mbirësit e Allahu Gjeleshanu Njëra pra e largonë nga haramet, e tjetra e afronë drejtë Allahu Gjereshanu, drejtë knajsisë Allahu Gjereshanu. Tash, cilësia e sotit të cilën e kemi, pra sët në dolin dhe cilësi, njënën duhet të kemi, kurse nga tjetra duhet të largohemi. Jo si, johën e kalume që dhe cilësi duhet të kemi, si besimtar. Dorso sot njëna duhet ta kemi tjetrën, duhet të largohemi. E para të cilën duhet ta kemi është, pra besimtari bazohet në pëlqimin e Allahut xhaleshan. Do të them çdo punë e besimtarit duhet të jetë në pëlqim me atë me Allahun xhaleshanu dhe ashtu ai çishqurna. Dhe këtë dhe ta ilustrëm me hadithin e për nga meri sallallahu alihu sëlem të cilin hadith e transmiton Muavije bin Ebu Sufjani i cili i shkrojnë jetër ajshës radiallahu anha dhe i tha më shkruaj sugerimet tua por mos më shkruaj shërën dhe ki hadith të ndershën dhe lezër onshtë an Muavije بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه كتب الى عائشه رضي الله عنها ان اكتبي الي كتابا تذيني فيه ولا تكثري علي فتا فكتبت عائشه الى معاويه سلام عليك اما بعض فاني سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه مؤنه الناس ومن Wem an iltamas ridan rida nasi bisakhatillah wakal huwa kallallahu lil nasi wa sallallahu wassalamun aleik Shiçoni të ndajmë vezër ki hadith të cilën e ka e ka kërkuar Muavija nga Aisha radiallahu anha që ta këshillon dhe këto fjale të cilët janë përmendur janë shumë të shkurtë nga çajvet ka kërkuar që të jenë të shkurta por kuptim shumë të madh Dhe besonja kërë të të asjarën këtë hadith, shumë nga ne bijëm në këtë hadith. Shumë nga ne në këtë qënështje nuk mundim kja apim hakin. Amo Aisha radiallahu anë harë thot e kam dëgju të dërguarin salamarisem. Në këtët unë e themë, për i thot e kam dëgju të dërguarin salamarisem. Pra, hadithi Shqipë thotë shumë. Pa që qënë bëjë, pra, salamu alejkum. Kur jemi të kjarë, e kanë dëgjuar të dërguari e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thonë atij i cili kërkon pëlqimin e Allahut në kurriz të njerëzve, kërkon të të vë kënaqura mund kurriz të njerëzve, duke i u bon tan njerëzve. Allahu do t'i mjaftoj kundër problemeve të njerëzve. Ati cili e kërkom përqimin e njëzve, madje edhe në kuris të zemrimit Allahot, Allah u duart e le në duartë të njëzve. Dhe hadithin e transmiton të të rëmi dhe ju. Qëka një në kuptohet në këtë hadith të ndarë shumë dhejëzën? <coughs> Nëse personi qofshin edhe haramet i banë, vetëm e vetëm njëzit t'jendë knashur, njëzit t'jendë pajtuar, mare, mare mosmili, Dhe në kërë pikë, kërë e përmeda në e hasim shumë raste, vjen njerë, subhanëllahi la adhim, falën pës kohë në mansë. E një e di dënimi, ti di kufi të Allahu Gjereshanu, mirë po mërë pjesë në muzikë, mërë pjesë në alkohol, mërë pjesë me një shot, me një kafë, me alkohol. A, ka ona tjetër Allahu e ka ndalu. Kër i thua, e hey, ti, pse për mërë pjesë me një darëzum që ka muzike, ka gjinit bashke, e, pjetë alkohol, thot, mare, be, e kam djale, e kam djale, e djali aqës, djali daqës, djali miqës, djali tezës, djali haqës, djali loë, përse kështë shumë e rafë. Dhe këto janë arsijë që në thot, mare, duhet me marë pjesë. Haronë në zëtri unë fjallë se me kotë punë që i banë për tjabonë qivin djali dhavë, djali dajës, djali, djali dhavë, e hidronë Allahun gjë lesha në hu. Pra, ja për parësi djali, dj apo dajës minë qështezës halës ljopës, apo harën kryusin e gjësi që ja ka ndalu dhe nuk ja banë kjefin ati. E shka thapë i nga merës samë, kush ja banë kjefin këti, a? Kush e knaqën njëzit njëzit në jëzrin të Allahu që nëshanë? Allahu e lëme njëzit. Bërë, banë shka dy, ku të smohë shka ka pëj atinë? kur të varf florishtor kopja atinë kur të kapin mos subet të kërko pi njerëzve atinë jau ka bo shefin jo allah shto kuptodet ja ti të ndashim besën dhe kia ati është shumë mirë shumë mirë lidhet me hadithin i cili ne thot pejgamberi alay salam në një shumë tret thot men ra'un karan falyujir biyde kush e Ku shënit keqe le ta ndalojë me forcë Fë i lëm një statja, fë milisani. Nëse s'mudet me fos, le të ndale me, me goj. Fë i lëm një statja, fë mikalli. Edhe nëse s'mudet as me goj, se mos po hana i dajar, atëhere le ta ureje të urejje me zemër. Shka do me thonë me urejt me zemër, mos me marë pjesë atje <të> guaj e i vërën e vahën. Amo nëse merë njeri pjesë, atëhere as me zemër nuk u të urejt, o të ja voj që i fina tjëre tjërve, Atire, o të hidru Allah unë A për nga merja e samë thak Hadha edhaful iman Vesh të uresh me zemë A tësush e A tështë ka kije ban Unë leqës marë pies Po e urej punën ati A kuptan? Kije këpa imonin e dovet Sot për nga merja e samë Hadha edhaful iman Kjo është imoni i dovet Amo nëse edhe merë pies Hish për iman Laha ullëve lakua të i lakë E nga kemi shumë raste Dhe vjen me plot Me plot gojën dhe të pyrë Hoqbe, kartë në u falë, një e kërë ndërë i këtu, vjenë në u falë. Hoqbe, shka puna nga me marë pjesë muzikë, në darësë me me muzikë, me alkoholë, nësëkë. Po tjetin be haram. Po ama vlaun, daja, një dhënuat, ajke. Po mirë bë i thonë t'i oma. Ti, ti zgjethë cilin dhe t'a i dhënësh, njonin dhe t'a i dhënësh, dytë s'mundë është t'i pajtësh. Ja da poitosh Allahun se të përmbaosh kufijtë e Atit, ja da poitosh shejtanin në vëdhadmjerin i cili e hindron Allahun. Njërin do ta pajtosh. A motin do të thakë ja ditë nuk vjen mirë pasaj. Pse tho pa më unë shka të bajësh, shka të bajësh. E kia e hartën shumë mirë shka të bajësh. A motin nuk don ti del më mirë ta i dhrosh Allahun. A ti ti cilit dhe ti këthesh Këtë njërëzit dhe të lonë Dhe të pakovatin që ati Në varve dhe të këthej në prapa Ti dhe të mbesesh Me ata allat të cilit nuk ja keboj qefin Po ja ke, e ke hidhru Edhe mas ati dhe të presi Shajnë me të ndimu Kër kush që jetër shkull të të ndimuaj A ma atë e ke hidhru Aha, të ndershëm dhe E po mirë shkandodhen Kër person ja i arban qefin Allahut a ma atë të qirit I hidhronë Njërëzit i dhërën, se normal, ki atër kërë të tjavaj qefi në lau dhe thë dhejnë, nëhe, këtu ka përzimje, këtu ka alkohal, këtu ka muzik, unë e këtu së mundi ti, atërë, atërë dhe dhe në që e kjoj, ali më, mo, mos amë folisht, më më të të qakum një arë, okej, okay. amë ka ona qëtër Allahun e ke pajtu, shka ndodhëm, thëtë kushe pajtona Allahun në hidrim njërëzve, thëtë i mjaft dhe vije puna kura ta dhe të uzovën, toshtë ta dhe t'juvënë ati në uzimi, dhe njejtë a gjohës, Allah ka me një atidhë ma përpara kemi të regu, nuk ka shonë ca ku do t'i përsëritet njerit dhe dhe t'i ndodhe njejtë gjo a gjohë për t'a kuptu fjallën ati dhe ku za. Ki person që i ka thunë nuk vindarësem, nësër dhe t'i vije rasti kura do t'u dhëzovët, t'aj dhe dhe dhote valamire ka pospiloni. Me të vërtet që është të përskakon. Pse i ka orëdhullë zimi edhe këti. Amo, a, kish ka para, para ka bu, para kish të e ka knaqë, Allah, nuk i ka knaqë njërzit. Masa ti njërzit kore këtojnë edhe ato knaqën me ta thënë, bravo, nuk në shëj pejë. Nuk tha, aman, a, se shëjtoni, ja, që këto puni, banë, ja, përpari, qime nuk shkon të djali dojes? Si me nuk shkon të djali, si djali vlaut? Jove të djali vlaut, Jo me te dhau Unë e je kam thonë edhe, edhe di shkallë ma shumë Baba Rahmeti pas shpirti Me u qu me pas so, me ndër mu martu Nësa me mu zikë nuk shkaj I kofë për hajrë Kë unë nuk prezentoj Di pëse? Mangatë se babën e kam Allah Baba që t'le Nona t'le Gruja t'le Jali t'le Ama Allah mu do t'i këthesh Atë zban me i hidru Pro Këtë cili I këti hadizi një është besimtari duhet bazohet dhe talipe gjithë monë në gjithë do punë knajtësine Allahut Gjërëshani e jo knajtësine njëzve një hidrinë të Allahut Gjërëshanë pikë kjo duhet tete definitive pra është me rëtësit veçant që ajshja radiola në ha e bënë këtë rakomandim muavijës ja qënë këtë rakomandim këtë këshilë të shkurt dhe i thëtë Përshka këse Moavija, Moavija, i birje e bu Sofjonit, ka qenë u dhejqës në atë vend. Dhe ajë më një fjallë ka kërgur një qërë shkurë, qërë shkurë, se ti përbollë shjekre ta, vinë njërës. Ta është më varë, vinë njërës edhe më ngritur, anë që më varë është i pja ti. Nëse, nëse nuk japan që e finë punët si kje e mirë, e shka dhe të bëjsh tash, a dhe të japan që e finë punët si kje e mirë, e shka dhe të bëj Nësi japan që e vë njërzit, njërzit duhet për shemo, besë me la, duhet në amonzin në gjumës, duhet të alon ma volë, nëse se falim i shemo, duhet të qërim një diskotek njërzit. Kote kanë qëri, të është, ti si kretara dhe t'ja lesh diskoteka në nxamina, të ti t'a lesh të të të të të të të të të të të të të të. Allah o së, i kënaqëm me diskotekë, me alkohale, me haram, e të është ti nëse lejon, Atërë a ishe rathjohan, ha, ja qëjkot me sa shkut. Pra, i fasë si që e cekëm, ati cili kërkon përqimin Allah në kuris njërzve, Allah du t'i mjaftej kundrat problemeve të njërzve. A i cili kërkon përqimin e njërzve në kuris, apo në hithrim të Allah në gjëlesha në hu, du t'a gjithë zemrimin e Allah në të, e Allahu e le në duar të njërë dhe fërë bojru shka duar përnë me këta njërë që au keboj po qifi. Pro, kjo ishte saj përket cilësis besimtarve të cilën duhet gjithë gjithë, kjo është esenciale. Duhet këtë cilësi besimtari gjithë qishë ta kjetë dhe nuk bandë kjetë e kjetër cilësi, se krejt e këtë, ko krejt e këtë. Ko Nëse se këtë shkëtë cilësi, Gjithë shkat kete cici tjerat mira, ti për para Allahut i ke vu njerëzit, i ke vu knajtësin e njerëzve. Ti i e në gjendje me hidru, Allahut vesh njerëzit ti e në knaqër me ti. Kjo është katastrofa, tërti ti i kje problem me në vaja me imajnë. Ti s'ki kur qohë, se Allahut hek dorë pë ti. Allahut hek dorë pë i te, je. se ti aban qefi njerëzve, Allahut hek dorë pë i te, e të le me njerëzit, zëtë bojën bashkë ka dush me njerëzit Amon nëse ti ka pësh me Allahun ja, i hivron njëzit e knaqen Allahun, Allahun të mjafton kundra njëzit. Hadith o kjo, nuk o fjall e një mja. Allahun të mjafton kundra problemeve, kundra fjallve, kundra shpifjeve njëzit. Pik. Pjesat tjetër të cilën thamë, se këtë hadith, këtë cilësie e kuptu, të cila është cilësia tjetër që neve të njëzit, duhet të largohemi se kjo kiaçi duhet ta posedoim. E nga cilësia të cila duhet të largohemi, e cila është besimtari nuk u ofrohet gjërave të cilta të ndarshëm vetë. Edhem kotpik, edhe në kotpik kemi shumë shumë problem në as i umat. Kemi problem në as i Hoxhallan. Në kotpik kemi problem autokritik. Kemi problemë nësi o qëllarë, doqështë anë jo krejtë, po një pjesë shumë e madhe kanë problemë me këtë qështje. O t'i vlajt dëshë. Nuk e themë unë, e ka thonë pe nga meri salallahu alihi wasallam në hadith. E ka thonë pe nga meri alihi salatu, salatu wasallam në hadithin të cime, do të atësitojmë inë në halale bejjinu وَإِنَّ الْخَرَامَ بَيِّنُوا وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِحَاتِ لَا يَعْلَمُونَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ إِتَّكَ الشُّيُّحَاتِ إِسْتَبَرَى لِدِينِهِ وَعِرَّضِهِ وَمَا وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْخَرَامِ Subhanallah ila amim. Thot për nga meri, salatu vë salam, pa të shim e leju mja haladhi është e qartë. është e qartë, me ajet, kuran, me hadithet. është e qartë. Endalu mja harani është e qartë, pa është të. Me ajetet, me hadithet e qartë. Kjo haram, kjo haram. E thot për nga meri, e sa midis halalit, ha? midis halalit edhe haramit, ka sender dëshimta çito do të kemi naqë ders. Mi dhe sallallit dhe haramin ka send të dishimta. Fot pejgamberi Ali salatu wassalam që shumica e njerëzve këta dishimtat nuk i din. ë, hmm? ha, apo janë indiferentë këtyne. Fot kush do të ishmanget për gjërave, ha, largohet për gjërave të dishimta? do të ambroj fenë dhe nderjën e ti. E ku gjitët anë, ku shfundoset në gjërat e dishimta, përfundimish mund të bjerë në të ndalumet, në haramet, a shumë si bariu që mund të futet brenda një pyllit, duke kulotur të ufën e ti. Ai në çdo mërm mund të bëj brenda atij. Ku i dhe çdo priz ka një zonë të ndaluar. Andaj thejë që edhe zona e ndaluar e Allahut të madhruar janë gjërat e ndaluame. Dëgjoni me kujdes. Ka një copë mish në trupin në e njeriut, nëse është e prekur i gjithë trupi, bëhet i prekur. Nëse është prishur gjithë trupi, lëngon dieni që ajo copë mishi është zemra. Hadithin e transmitonë buari ju dhe muslimit, ndeshëm dhe dhe kjo është shumë më rëndësi. Kjo është shumë më rëndësi dhe kjo është ajo në të cinen qalën një si shumit po e umetit. Po qalënë në uldheci të u në vetë o gjallarën, po li e ma e keqja edhe krenodhen Dhe dalin para njerëzve sikëshilluesi do të ndalin edhe xogjat e dishinta, o të dalin edhe e përhapin para njerëzve. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë e cilana nuk ka kapluk. Harrami është iqor, alkooli. Ë? Ha? Halali është iqor, xogjat të cilët janë të qarta si buka ato këto. Harrami alkool, baina hum wa baina hum mutashabbihat. Me sa tire kjo xogjat dishinta. A di një vlezër se nuk bojt fjalë për, për birën me 0% që janë doha gjalarë tuk e reklamu. Nuk bojt fjalë. Se ajo birë është me 0%. Ajo është shumë, shumë herë, ama shumë përçindë jë është të dishinë. Pse zhjet njëtin, njëtin e, kazanë. Edhe në kur kush nuk të garantonë që ajo ja, ka asë kajlë kajlë. E mësandit dalën polenika që japën spjegimet kota dhe thuj, do hoqë allara tjena për Facebooka, thuj, ajo që i dhe është ndalume, jo loj dëshur, ti hoqë i ndërumë si dike ajetet në sao e lëmënso. Ti hoqë i ndërumë që e thuj, ajo që i dhe është ndalume, ti s'pas ka arrit të ajeti ma në nësar minë ajetin në në nësijarë, Në ativit këjri në umishtri halem ha talem në Allah ala kuli shëjtë. Spa arrit që Allah umgre një ajet kërë e bërë një ajet më si të mirë ose si kuraj. Se pas ka arrit të ashojtë. Dhe ti kembet të ajetit mos dillin në masë dheri sa i një të debë. Nuk kekalu të ajetit ja ju allëdhin amenuin amel khamru, almejësiru, alënsahu, alëdzam, rrisu min ameni shëjtan. Fështë të një buhu lë alëgum të vlihu. Hëhë? largon o juçi keni besuar vërtet pirje alkoolit, gënja mishit deri. Gjuti është një jetës përfall. Adhurimi i putave dhe falli janë janë punë veprat së shejtoni largoni nëse doni të jeni shpëtuar. Dhe ti ndoshta se pas ke lexuar hadithin e pejgamberit saqim që shtat grupe janë mahkume sa i përket alkoolit, edhe ai që prezanton atë, edhe ai që e pin. Kjo pak ofson shumë, qoftë edhe për qindje e vogël. Jo atje thoi ke në shkrim, thoi ke përqendje e vogël në son nuk pin. Nëse nuk pin, është e lejuar subhanallahu. Ka të marrën kod drejt la ilahe illallah. Jo përqendje ka thojë ke aty në shkrim. Shkrekë përqendje. Pejgamberi sa më thot edhe pakica do shumica ndalumi. Ki thot përqendje subhanallahu. Ki thot ajo ç'i dheën thot, edhe reklamon bira pa alkool, se kimi plot, të, plot të tjera. Vullai dashur, edh dishim. Logaritet qdo sem që e të cilën nuk e din ti, përshemull, përshemull të zonë, ne e kimi pijet e redbullave. Kjo logaritet dëshim ti si a din formullën shka ka mbrenda aja. Ti nuk i a ja din, edhe nëse largohësht ti prej që kësaj që jo është dëshim, se se dish ka përmbane e mbrenda, ti e runë fënton dhe në pas të hadithit përgamerë dhe o zë. Amo nëse përbën ta, ka shonë që që përshim përshim në haramë. Hadith jonë, hadithi për nga meri të alis salam, thërë, ka shonca të bjesh në arame nësi i përdorë në gjurë atë të dishimta. Sikur që e mor shimu i bari, u i cili futet me kopeni ti në pion, që ashtu mundësh edhe ne edhe krejt nëse nuk rruemi dhe nëse nuk kemi kujdes pak edhe për për të dishimta. Të ndeshë të të shumë të shumë, Ta cilësi si... me të vërtet, neve duhet ti posedojmë dhe duhet kemi kujdes. Duhet si dë mos, si dë mos i si thëm vete, se duhet thëm edhe kulevemi, si dë mos nasi o gjalarë, duhet kemi kujdes që ka trasmetëm. Dhe shka themi nga që gjemati nuk pa në analisë, do i marrin zendet kjo razi, i marrin këshumë, pluk, pluk, hoxha e ka thunë, nuk ripullë nuk i ban analiza ti që i ke ban analiza jo këshu, jo ashtu, jo ashtu, tu ti gjemati ta merë fjallën ti dhut ki është kujdes mësëndi ti është shemu ko qëllarët janë shemu nga që sot poplu javet disu nuk është ajo fjallë e cila ka qenë për para shire hoxën që ka thot njua hoxën që ka thot mëse shikjojë që ka ban sot e kutër ta shikjojë që ka ban mëse nga shka thot Edhe të se kjo fjola ka një manon tjetër, hala se ka kuptu kërkush, shka do me thonë manon janë dëgjohë hoxën, shka thëtë, mos e shqe kjo shka vanë. Hoxalarët për parë, e kanë pasë gajden e poplit gjematit vetë të cilët kanë qenë punëtorë, të cilët kanë shku me njerën me, njerë me farkin e sabajt kanë shku në punë. Dhe aja këthi kur amshela këshomi, menë nëzi, Shpejt e shpejt ala pas trupi punë ka dalë në xhami, ka fal akşam, ka fal yati, ka shkuam mbështet në xham. Ai ka thon, gojë hoxhën çka thot për fal i peskote namazit, mos e shqesh çka ban se hoxhët nuk shkojn në punë i falën edhe namaz natë. Ai edhe te pran, edhe me bandikër, apo nëse edhe xhamati thiesh do ta bën te kot, atëherë do t'ish mundim për ata. Kjo është manaja kësaj fiale. Jo ajo është ka e kanë çit popullit që shijo, janë mamia. Mirë po hajë nëse e marim shumë Sot këtë kohë është e përtet Duhet të këshire të hoqë është kamal E ti si hoqë mos din me bira pal kual Kjo pëshin edhe Zero zero mos din Se bira ko emni E ko të njëtën Njëtën fjali Ki e shumë se ndë tjera nëse duhet të reklamoj atra E të guptu Kjo është që duhet ne duhet kimi kujdes Si hoqë allar tu njësë për i në erën se jemi shembul në popull, ashtu si që ishte shembul i pengamere alis salam në atë ko, e inë në mel uleme u rëthet u lembja, djetarët janë të rëshikimtarët të pengamereve, pengamere në moska, nëse një hoqë e përnë kotë kotë kotë, që kam bethët për gjëmatin, pra, pra dhe duhet kimi kujdes si ne, si gjëmati, duhet të kimi frikë Allahum, Gjereshanu, ajo shka shpërmen në ajedhe në hadithet duhet këtë kujdes, se nuk janë f dhe janë fjartë e pengamerë dhe nuk duhet manipulohet me hadithë që shtë amermendja tije. Ose një pjesë të marshtë të janë drëshë vendin, të arëshë a jetët nesa mensu, ose efetu minu në vibadin kitabit o të këfuru në vibad, a vësë është një pjesë libri, të bëhoj është një pjesë tjetër, ose të ndrëshë vendin, nuk banë. Kjo punë nuk banë të ndeshën dizim. E ka që përpundër, du Ta të cilit si të cilat Allahu është i kënaqur, vë dërgoi ti ditë të posadej. Dorasa cilësi të cilat Allahu është i dhuruar dhe të cilat pejgamberi Ali selam nuk i rekomandon nevet të largohemi inshallah. Na msoj Allahu që të jetojmë si muslimanë, ndërvesim si musliman, ta dërzojmë shpirtin të Allahu me iman. Fjala jonë në fundit jetë fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah. I lutmi Allahut nga gjithë provat të cilat mund na kaplojnë, Allahu os na në sprovojë me the. I lutëm i Allahu gjërnesha në mos në sprovujem, në sprovët cilës kënë ti përbalojme. Për sprovët, Allahu dhënë e durim dhe shpërblim, me antë dhurim, iknesin, dhnejnë, dhnejnë, të durim i knecin, Allahu të arim dhe në më shirën, Allahu të gjenetet të ti të him, e kuli ka uli hadhe, vëstakfirullahi, vëllekum vëstakfirullahi, vëllekum, të ndërshëm blizëm dhe njësa të fire e zoni nga hoxha, pasi që imi fillimi mujës të të bëjmë, Ndima për gjamin, gjamin është për Allahut ka nevojt gjithdo herë dhe përko të shpërblenë Allahut Gjereshanu për gjithdo qindar që e qesin shkruet të ka Allahut Gjereshanu un, para se mu shkrujt të kënjezëm Vëllihundurillak, rëmbrillak, minë e fatrë